а більше вона нічого не знає. У її версії важко було повірити, але ніхто не міг подумати іншої, правдоподібнішої, зокрема пояснити, що б могло спонукати Ребеку вбити чоловіка, який зробив її щасливою. Це була, мабуть, єдина таємниця в Макондо, яка так і лишилася нерозгаданою. Щойно Хосе Аркадіо зачинив за собою двері спальні, як у будинку пролунав пістолетний постріл. З-під дверей спальні вибігла цівка крові, перетнула вітальню, витекла на вулицю і потяглася вперед нерівними тротуарами, спускаючись сходинками, піднімаючись приступками. Прозміїлася вздовж усієї вулиці турків, повернула за ріг праворуч, потім ліворуч, далі під прямим кутом, просто до будинку Буендія. Просучилася під зачинені двері, оббігла вітальню по під стінами, щоб не забруднити килимів, прострумувала через другу вітальню, описала в їдальні широку криву, огинаючи обідній стіл, потекла галереєю між бегоніями, непомітно прослизнула під стільцем у амаранти, яка навчала Ауреліано Хосе арифметики, проникла через комірчину і досягла кухні, де Урсула ладналася вбити 36 яєць у тісто на хліб. «Причиста, Діва Маріє!» – зойкнула Урсула. І подалася за цівкою в зворотному напрямку. Видивляючися, звідки береться та цівка, вона перетнула комірчину, пройшла галерею з бегоніями, де Ауреліно Хосе наспівав, що три і три буде шість, а шість і три – дев'ять, перейшла їдальню та обидві вітальні рушила вулицею вперед, а потім повернула за ріг праворуч, а далі ліворуч і вийшла на вулицю Турків. Досі, не зауваживши, що йде через місто у фартусі і капцях, вийшла на міську площу і зайшла в будинок, де ніколи раніше не бувала. Штовхнула двері спальні, і від смороду згорілого пороху їй забило дух. І вона побачила сина, що лежав до лілиць, зверху на чоботях, які ще встиг зняти, і побачила, що цівка крові, яка вже перестала текти, брала початок з його правого вуха. На тілі Хосе Аркадіо не знайшли жодної рани і не змогли встановити, якою зброєю його вбито. Так само неможливим виявилося вибавити з трупа гострий пороховий сморі, дарма, що не більше катричі обмили мочалкою з милом, потім протерли спочатку сіллю з оцтом, тоді золою з цитриновим соком, а далі поклали в бочку з жавелем і залишили там на шість годин. Хосе Аркадіо стільки терли, що химерне татуювання помітно поблідло. Коли ж стало ясно, що слід удатися до крайнього заходу, приправити перцем, кмином та лавровим листом і варити цілий день на слабкому вогні, тіло вже почало розкладатися, тож довелося поквапитися з похороном. Небіщика герметично закрили в спеціальній труні завдовжки 2 метри 30 сантиметрів і завширшки 1 метр 10 сантиметрів, зміцнені зсередини залізними пластинами і загвинчені сталевими болтами. Але, незважаючи на це, пороховий сморід було чутно на всіх вулицях, якими рухалася похоронна процесія. Падрени канор із дутою твердою, як барабан печінкою, Благословив померлого, не встаючи з ліжка. Дарма, що в наступному місяці могилу обмурували кількома шарами цегли, а проміжки між ними забили попелом, тирсою та негашеним вапном. Від цвинтаря ще багато років по тому відгонило порхом, аж доки інженери бананової компанії не покрили могилу бетонним панцером. Щойно небіщика винесли, як Ребека замкнула двері будинку, і поховала себе за життя, зодягшися в товсту броню зневаги до цілого світу, якої не вдалося пробити жодній земній спокусі. Вона вийшла на вулицю тільки одного разу, вже зовсім старою бабою, в черевиках кольору срібла і в капелюшку, оздобленому дрібнесенькими квіточками, саме коли через Макондо проходив вічний жит і накликав на місто таку спеку, Аж птахи залітали до кімнат, продираючи дротяні сітки на вікнах, і падали мертвими додолу. останній Ребеку бачили живою тієї ночі, коли вона влучним пострілом.